מיכה, פרק ז. כי הייתי כאוספי קיץ, כעוללות בציר, אין אשכול <אח> לאכול, ביכורה עיוותה נפשי. חסיד מן הארץ, וישר באדם עין. כולם לדמים יארובו, איש את אחי הוא על הרע כפיים להיטיב, השר שואל, והשופט בשילום, דובר הבת נפשו הוא, ויעבדוה. טובם כחדק, ישר ממשוכה, יום מצפיך, פקודתך באה, אתה תהיה מבוכתם. אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף, משוכב את חקיך, שמור פתחי פיך. כי בן מנבל אב, בת קמה ואימה, קלה בך מותה, אויבי איש, אנשי ביתו. ואני, בה אדוני אצפה, אוכילה לאלוהי אישי, ישמעני אלוהי. אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי אשב בחושך, אדוני אור לי. זרף אדוני אשא, כי חטאתי לו, עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי, יוציאני לאור, אראה בצדקתו. ותראה אויבתי, ותכסה הבושה. האומרה אלי, איה אדוני אלוהיך! עיניי תראה נבא, עתה תהיה למרמס כתית חוצות. יום לבנות גדרייך, יום ההוא ירחק חוק. יום הוא, ועדיך יבוא, למיני אשור, וערי מצור. ולמיני מצור, ועד נהר, וים מים, והר ההר. והייתה הארץ לשממה על יושביה, מפרי מעלליהם. ראה עמך ושבטך, צון נחלתך, שוכני לבדד יער בתוך כרמל, יראו בשן וגלעד כימי עולם. כי אם צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. יראו גויים ויבושו מכל גבורתם, ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה. כזוחלי ארץ, ירגזו ממסגרותיהם, אל אדוני אלוהינו יפחדו, ויראו ממכה. מי אל כמוך, נושא עוון, ועובר על פשע לשאר את נחלתו. לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטותם. תיתן אמת ליעקב. חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממי קדם.